Сторінка тридцять сьома Агнія побачила, як ляльки відсунули дошку від Плінтуса І дістали звідти чудові вечірні сукні І от, уже їх не впізнати Мар'янка, чорна королева В чорній довгій сукні З червоною трояндою на плечі В сап'янових, розшитих намистами червичках З барвистим віялом у руці Полуниця Червона королева, вбрана в мережину спідницю та сорочку із позолоченими стрічками Омеляна королева блакиті, ніжна, прозора, не наче весняна хмаринка А що ж ми вдягнемо на пану Ельмінію, запитала полуниця Ха, вдягнемо її у повзунки І вони знайшли в купі лялькових речей старі повзунки і натягнули їх на агнію Ельмінію «Пані, ви готові?» – запитала Мар'янка чорна королева. «Тоді вперед!» Омеляна та полониця підхопили Агнію по підруки і всі разом попрямували до ванної кімнати. Чодернацька процесія рухалася смужкою місячного світла посеред величезних стільців, шаф, табуреток, що нагадували хмарочоси в нічному місті. Мар'янка на відсунула двері ванної кімнати і всі четверо упинилися у суцільній темряві. Було тихо й волого, наче в лісі. Агнія злякалася. Раптом під високим дахом це було дно вани. Спалахнули кольорові вогні, освітлюючи величезну бальну залу. Нарешті! – нервово промовила полуниця.